Знову спитаєш, чому ж я не приїхав, щоб звірити життям правдивість того образу? Боявся зруйнувати його. А нині бачу, що він такий далекий від справжнього життя, як і я від свого дитинства. Потім я вчилася в політехніці. Я вже знала, що режисер Нестор – це ти, Твоє обличчя я побачила на екрані і в журналі. Але снився ти мені далі у тій подобі, що й раніше. Я закінчила навчання, стала на роботу на заводі в нашому місті, бо вірила, що не забудеш довічно очого порога. Ми будували, творили, самі росли, а ти не мінявся в моїй уяві, і в твоїй уяві Певно, не змінювалося наше місто. Про це ти сам сказав нині своїм фільмом. Але добре, що вернувся, той побачиш нас, ти схочеш побачити нас, правда? Ти прийшов уже сивий, і я теж дуже доросла. Це не ти мені, товариш, Сотниківно. це я, розмріяний, так думаю, ти мала своє життя. Воно встигло вже полишити слід у твоїх очах, та й я його не знаю. Може, ти й чула про мене, може й хотіла зустріти, але ж вернулася до міста не задля мене, певно заради Стефурака і Вадима Івановича. А втім, ми ще й самі не знаємо, чому всі вертаємося до своя, але вертаємося, і це добре. Вернувся кость і ти, і я. І ось той буйногривий чоловік теж вернувся догравати свою шахову партію. Співай, співай, сотниківно. Чомусь не прийшов, як місяць зійшов, як я тобі казала. Чи коня не мав, дороги не знав, чи тямати мати не пускала, Мелодія була гнучка і тужна, як гілка плакучої верби. Нестор знав цю пісню з найранішнього дитинства від своєї матері. Він усе життя чекав, щоб нею дорікнула йому колись найкраща в світі дівчина. І хоч усвідомлював, що на йому адресує її сотниківна, відповів піснею. Та я коня мав і дорогу знав. Мати мені не спирала. Найменша сестра, бодай не зросла, Сіделечко сховала. Сховала сідло і попруги, І я ганявся за неосідланим конем донині. Найменша сестра – Слава. Я довго домагався в неї, Щоб віддала мені сідло, А вона невблаганна і жорстока – Волила мою волю аж тоді, коли я самотужки приборкав неосідленого тарпана. Тому я запізнився і, повернувшись, побачив, що не слави моєї потребують люди, а праці. Гей, приїхав я до миленької, та й став побіля двору. Ой, вийде, вийде, моя серденько, най з тобою поговорю. Ти нічого про мене не знав, ти тужив за моєю матір'ю, не відаючи того, що вона замість себе послала до тебе мене. Тож я, посланиця твоєї коханої, її оновлення, мусила дізнаватися про всі подробиці твого життя. Ось, наприклад, я знаю, що ти колись відмовився від своєї найпершої ролі аби тільки не завдати кривди товаришеві. Ти цього не могла знати, Сотниківно, хоч мені й хотілося б, щоб ти знала. Бо, мабуть, аж тоді я зрозумів, що таке чисті руки. Я вчився тоді в столиці, в театральному. Одного разу хлопці, які жили зі мною в гуртожитку, розбудили мене вранці. «Вставай, кінозірко!» Сам хочу тебе послухати. О, провидіння, та невже я в сорочці народився? Схопився я, зібрався і на дев'яту був уже в самого. Ось вам текст ролі, сказав сам. Прогляньте, та не дома, зупинив мене, – «сідайте ось тут, і зараз ми вас послухаємо. Я заглибився в читання. Я відразу спіймав Бога за бороду. Я тут же зрозумів, як треба зробити роль. І дякував долі, що із десятків моїх побратимів вона вибрала саме мене. Мені ж тоді було всього 24. А втім, я зауважу, що у кабінеті самого, овкуті, сидить ще й третя людина. «Був це старший за мене чесний працьовитий невдаха, якого ми називали нефортунним. Я зрозумію, що відбираю в нього роль. Ні, не тільки роль. Відбираю в нього останню надію стати артистом. І вірно зроблю, з нещадністю сильнішого вирішив я, чиню б от цим для нього тільки добро. Він, бодай, зараз багне, що пішов не тією дорогою, і встигне ще вибрати собі іншу, свою. Я підвівся, щоб прочитати роль самому, нефортунний дивився на мене не з докором, а з тугою, за змарнованими літерами, за талантом, якого не вдалося розбудити в собі, за самим собою. А роль була саме про людину, яка не може викрасити з себе вогню. Хоч і є він, той вогонь у ній. Роль була про невдаху, і нефортунний не міг її зіграти. Я вийшов на середину кабінету, і той ж миті заболів мене мозок, від усвідомлення, що зараз трапиться. Не на екрані, не десь там перед глядачами буде вбито нерозкритий талант, а тут, у кабінеті самого. І це зроблю я і я почув слова Страуса про чисті руки і лайку лейтенанта Скоробагатого. Я вийшов і став не перед самим, а перед нефортунним, і прочитав роль. Коли я закінчив, сам сплеснув у долоні і цим оплеском вирішив долі, мою і мого колеги. Я підійшов до нефортунного, сумного і приреченого, і сказав. Невже ви не знаєте, як робити цю роль? Адже знаєте і ліпше. Я віддав йому рукопис і вийшов.